Pá, podemos fazer do commuter, já viram? Não, com o Lea não é? Sim. Ah, eu vi. É o Teca no comboio, não é? É. Então vá, vamos aí esse. Sabia que já te vi isto, malandro. Não, para viver Vi um dia de manhã. Estás, Estás escondidas, não é? Sim. Foi como eu. Em las nalgas de mandarim. Chegamos àquela altura do ano que é conhecida como a Altura do Ano do William em Fordasse do Papo. A todos os géneros. Chega uma altura em que sai um filme que é o William a fazer a, a despachar a vilanagem. Este ano é o The Commuter, que temos o, o nosso. O nosso William Nissan, que é uma pessoa que todos os dias anda de comboio para o trabalho, faz uma viagem de de volta, faz sua... É um gajo normal, cidadão normal. normal, exemplar. Mas, mas já foi polícia, não é? já foi polícia, ou seja, tem um set of skills sim, que exato. pode usar caso as coisas corram mal. E as coisas correm mal, não é? Aparece uma muito <risos> boa que é aquela vera farmiga, sabem quem é? Sim, a boa, doi. Boa, sim, sim, sim. sim. Ui, ui, ui. Acho que é a gaja com mamas pequenas que eu gosto mais. A gaja tem ma não tem mamas pequenas. Ah, ela, tem, ela tem aquela parece, tem uma energia, uma bola de aura energética à bola ah, É, é isso mesmo, Pedro. Estamos na, mesma para, para bubs, Estamos na mesma onda. Estamos na mesma onda. E a gaja chegou para e diz assim: tens de descobrir quem é este bandido, senão matamos a tua família toda. E depois o gajo não no comboio de um lado para o outro à procura de pessoas e depois tem um twist, e depois dá tiros e solta, tiros e bombas, cai, levanta-se, uh, pronto. Uh, basicamente é isto que consiste o filme. Tem umas sequências de ação dentro do comboio, tem umas filmagens inovadoras, de cá estou eu com os meus, as minhas aspas imaginárias, que é, o comboio é um estúdio, não é? Miguel, já viste? eu já vi sim que o comboio é todo um estúdio não é porque os gás não um a câmera para um lado e por outro não à volta de não tem aquela tem uma dinâmica sim. de filmagem na volta é tudo de computador não sei mas parece mesmo que é um estúdio vai pronto e basicamente há diferentes maneiras do ouvir a matar pessoas num comboio não é <risos> um, e, e dizer Um, leave my family alone, não é? Coisas assim <risos> do género. Don't touch my kids. Coisas... <risos> I'm gonna find you and I'm gonna kill Exato. you. Taken. <risos> não, eu acho que até está assim. Pois uma pessoa também vai sempre comparando com o que veio antes, não e é? Eu ele, acho que porque antes... é ele. Sim, porque aí eu se fosse outro, se calhar já não, mas pá. Sim, mas é ele e tu. Tens sempre aquela condescendência e, tipo, e houve um antes deste que é num no avião que é péssimo, com o Juliano Moura. Mas o gajo pega, eu... pega sempre no telefone, telefone alguém, chega a uma esse parte, vi, e o esse gajo fica chuteado e diz... Esse, esse do avião ir, é todos. muito mau. Este vi. aqui até tem um argumento mais ou menos, não é? É o do avião ah, mauzinho, mas, já nem assim, me lembro, mas nem fim, muito... tem muito chega ao fim, o twist e os vilões, Epá, essa parte do twist, não é? Porque tem que ter um twist, tem que saber quem sim, é sim. o mau... Uh, é um bocado há um bocado de volta ao estômago. Não, e a cena também de. e eles são bofes, os maus, né? Os maus ser bófias, isso também é tipo isso, Miguel, mal, tão... <risos> vale o Miguel, mais polas. Não vão É assim, as pessoas irritam-se e ficam a morros na mesa e ficam chateados, mas só, nós só lhes estamos a ajudar. Não, eu, é eu achei alguma piada ao filme, tipo aqueles filmes pá, competentes, vá? tu vês, não é? Não. Sim, mas o Liam Neeson parece depois ter feito o Taken criou quase um banco de horas anual que tem que fazer sempre dentro do mesmo género, depois ah, não, não é só isso, depois, por exemplo, assim como o Arnold Schwarzenegger diz, I'll be back este gajo em sim. todos os filmes de ação que faz, pega num telemóvel e diz eu vou aí e fode todos, não é? Há sempre um discurso monólogo ao telemóvel Sim, não. sim, sim, desse género Sim, tu também já associas um bocado aquela postura, e depois é um gajo que também tem uma voz muito característica, não é? E uma presença muito forte, isso e... e também... E deixem me que vos diga que o Neeson é o pior pai e marido que existe, caramba. O gajo fez 3 takes nos raptaram da família em três Não, e no último mata a mulher, no início. E mata a mulher exatamente, portanto, quer dizer, o gajo é o pior pai e marido que existe, caramba, porque está a ser para Mas eu, a eu acho que a é este tipo de filmes assim. Eu também Não gostei muito dos Stake. Também gostei muito de todos. Um gajo, assim, eu gostei no assim nunca vi o 3, porque o 3 é para o é para o maior de 12 Mas olha que eu vi o 13 e não me lembro de ter -te desgustado muito. Portanto, o 3 também, que... um, também não vi. Um rapton-lhe a filha, não é? Em um Paris. Ele vai lá e rebenta Hoje, aquilo de 2 raptam-lhe a mulher. Pronto, ok. E o 3 e matam-lhe a mulher. O 3 não é, é com. E no 4 matam-lhe a chinchila. Mas existe um 4? Não, estou a gustar. Ah, o 13 ele me ter visto e, e não, não desgostei agora o 4 não estava a ver quem era mas este mas sabe no, quinto, e no quinto este matam lhe o apetite <risos> com, com um bol de arroz este que o miter uh, fez-me lembrar um filme que eu gosto muito que é o Red Eye do Wes Craven nunca vi com a Rachel McAdams sim, que sim, ela está num no avião sim. e senta-se um gajo ao lado dela esse é o, o Cillian Murphy sei. Exatamente, sim, que também pretende que ela faça uma série de coisas. é para esse filme, sim, é o um filme, filme é porreiro enquanto está dentro do avião, depois do avião aterrar e passar para Vai que ver ali aquele payoff, não é? Mas mas, epá, É um filme que cumpre um bocado o que este pretende fazer, apesar de eu ter achado alguma graça a isto. Ah, pá, mas eu bem, essa, é uma série essa... do Taken, descobri agora, vocês sabiam? Sabia, ah, com aquele gajo que fazia de lobisomem no True Blood no Só oh, tu fixe. é que sabes isso, Miguel Mas ninguém sabe o que é, que é carai, o lobisomem carai, do True Blood Mas já, eu só, vi, só sabia porque, <risos> entretanto, li uma notícia que foi cancelada Não é? Não sei, não faço ideia de saber que existia uma série do Taken sem o... Ah, é do criada pelo Luke Pessoa? <risos>